Kapit 9 O Drningen av Saba hø rykte om Salomo, og hun kom så får å pøve Salomo med invikkleede spørsmål i Jerusalem, Sammen med et meget imponerende følle og kamler som bare balsam olge og gul i stormängde og edelstener. Til slutt kom kommer in til Salomo og talte med ham om allt det som lå henne på hjerte. Och Salomo bjnte og jør de rede oforhennne for alle hennes anliger, og det var ikke noe anliggende som var skjult for Salomo, og som han ikke gjorde rede for overfor henne. Da dronningen av Saba fikk se Salomos visdom, og huset som han hadde bygd, og maten på hans bord, og hvordan hans tjenere satt, og hvordan hans oppvartere tjente ved bordene, og deres klesdrakt, og dem som serverte hans drikkevarer og deres klesdrakt, og hans brennoffre som han regelmessig offret ved Jehovas hus, da visste det seg at det ikke var mer ånd i henne. Derfor sa hun til kongen, «Sant var det ord som jeg hørte i mitt eget land om dine anliggner og om din visdom. Og jeg trodde ikke på deres ord før jeg var kommet, så mine egne øyne kunne se det. Og se, jeg er ikke blitt fortalt halvparten av din store visdom. Du har overgått det rykte som jeg har hørt. Lykkelig er dine menn.» og lykkelige er disse dine tjenere som stadig står frem for deg og lytter til din visdom. Måtte Jehova din Gud bli velsignet. Han som har funnet behag i dig, så han har satt dig på sin trone som konge for Jehova din Gud. Fordi din Gud elsket Israel for å la det bestå til uavgrenset tid, har han satt deg til konge over dem for att du skal fullbyrde rettslige avgjørelser og øverettferdighet. Så ga hun kongen 120-talenter gull og balsamolje i meget stor mengde, og edelstener. Og det hadde aldri vært en slik balsamolje som den dronningen av Saba ga kong Salomo. Och Og Hiramstjenere og Salomosjenere, som hentet guld fra Ofir, hentet dessuten tømmer av algumtre og edelstener. Og av tømmere av algumtre gikk kongen i gang med å lage trapper til Jehovas hus og til kongens hus, og så harper og strenginstrumenter til sangerne, og deres like var aldrig før blitt sett i judaland. Og kong Salomo ga dronningen av Saba alt det hun hadde lyst på og hadde bett om, uten verdien av det hun hadde hatt med til kongen. Deretter ventet hun om og dro til sitt eget land, hun sammen med sine tjenere. Og vekten av det gullet som kom til Salomo i ett år var 666 talenter gull, uten det som kom fra de reisende mennene og kjøpmennene som førte noe in, og fra alle araberkongene og landets stattholdere, som kom med gull og sølv til Salomo. Og kong Salomo laget så 200 store skjold av legert gull, 600 sekel legert gull la han på hvert stort skjold, og 300 små skjold av legert gull, tre miner gull la han på hvert lite skjold,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 Ikke noe annet rike hadde noen som var laget akkurat som den. Og alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karrene i Libanonskoghuset var av rent gull. Det var ikke noe av sølv, det ble slett ikke regnet for noe i Salomos dager. For skip som tilhørte kongen gikk til Tarsis med Hirams tjenere. En gang hvert tredje år pleide Tarsis skip å komme inn, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Således svar kong Salomo større enn alle de andre kongene på jorden i rikdom og visdom, og alle kongene på jorden søkte Salomos ansikt for å høre hans visdom, som den sanne Gud hadde lagt i hans hjerte. Og de brakte i især sin gave, gjenstander av sølv og gjenstander av guld gull uten klær, våpen og balsamolje, hester og muldyr. Det gjentok seg år etter år.» og Salomo fikk etter hvert fire båser med hester og vogner, og tolv tusen stridshester, og han holdt dem stasjonert i vognbyene og i nærheten av kongen i Jerusalem. Og han ble hersker over alle kongene fra elven ned til Filisternes land og ner til Egypts grense. Kongen gjorde dessuten søllig i Jerusalem like vanlig som steinene, og sedertre gjorde han like vanlig som morberfikentrærne i Shefela. Så mye var det og de førte ut hester til Salomo fra Egypt og fra alle de andre landene. Og Salomos øvrige anliggjender, de første og de siste, står ikke de oppskrevet bland profeten Natans ord og i skilonitten av Kias profeti, og i opptegnelsen over synserien Iddos syner om Jeroboam, Nebads sønn? Og Salomo fortsatte å regjere i Jerusalem over hele Israel i 40 år, til slutt la Salomo seg til hvile hos sine forfedre. Så begravet de ham i Davidsbyen, hans fars by, og hans sønn Rehabiam begynte å regjere i hans sted.